A on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but won't pay the on your humble flat or help you at the Oni su mineralni spoj sačinjen u cijelosti od ugljika. Oni su najtvrđa, poznata prirodna substanca. Oni su najpopularniji dragulji. Oni su, barem tako pjesma kaže, najbolji prijatelji djevojaka. Oni su simbol stalne i ustrajne ljubavi. Mjere se u karatima i u bodovima. Oni su diamanti. Ali zbog tih sjajnih kamenčića vode se ratovi, njima se plaćaju plaćeničke vojske, njima se financiraju građanski ratovi. U sljedeća dva četvrtka govorit ćemo o tome kako su ti sjajni kamenčići upropastili neke afričke države. Danas govorimo o Angoli. Riječ Angola dolazi od riječi N'gola. Nudongo kraljevstvu ta je riječ označavala kralje. Izvorni stanovnici Angole najvjerojatnije su bili lovci sa kupljači koji su govorili hoisan jezikom. Tijekom prvog tisućeća nakon kristovog rođenja iz Središnje Afrike došli su ljudi koji su govorili Bantu jezikom i asimilirali starje stanovništvo. Sa sobom govornici Bantu jezika donijeli su željeznu tehnologiju izgajanje žitarice. Na području Angole najvažnije Bantu kraljevstvo zvalo se Kongo. Imalo je glavni grad u Ban za Kongu. Južno od konga nalazilo se kraljevstvo na Dongo u kojem je živio narod Mbundu. Oni su svog vladara zvali Ngola. Godine 1483. tače se kraljevstva susresti s jednom europskom državom koja je svoj spas vidjela u istraživanju i koloniziranju zemalja izvan Europe. Toj su državi istraživanje i kolonizacija bili toliko bitni da je njezin najveći pjesnik svoje najznačajnije dijelo posvetio Moreplovcu koji je otkrio pomorski put do Indije. Ta strašna sablast htjede nastaviti proricati naše kobi. Ali ja tada rasrđen rekao. O, ne mani, tko si što s tisuć sada nama prijetiš jada? Okrenu crne tada strašne oči, pa kriknu grozno, užasno, bez sklada. Odgovori mi teškim, gorkim zvukom, ko upit moj da napuni mukom. Ja, rcam onaj neznan i veliki... Što rtom muka zasad nazivljete. Ne zna huzame pomponi, ni plini, nitko koga krije lete. Ja afrikansko žalo dovršavam glavninom groznom koja lađe gnjete. Antarktičkom polu bijes mi stiže na smjelost vašu što se srdit diže. Bili su ovo stihovi iz Zepa Luzitanci, u njemu je Lujiš de Kamoješ opisao prvo putovanje Vlaska de Game do Indije. Strašni rat koji dovršava afrikansko žaloje rat rt dobre nade. A evropska država koja je svoj spas vidjela u kolonizaciji, prekomorskoj trgovini i istraživanju je Portugal. Portugal je krajem srednjeg vijeka vje siromašna zemlja. Doduše Lisabon je bio važna luka. U 13. stoljeću trgovci i pomorci grada Dženove uspjeli su se probiti iz sredozemlja u Atlantik. Do tada su tadašnja velika ekonomska središta sjeverne Italije i donje Njemačke bila povezana sa srednjom i sjevernom samo kopnenim putevima. Dženoveški trgovci i pomorci otvorili su pomorski put prema sjevero Evrope. Lisabon je postao važna luka, postaja na tom dugom putu. Portugalci su pomorskim vještinama naučili Genovežani i Katalonci. U jednom je trenutku Portugalska monarhija koristila usluge čak šest admirala iz ženove. Brodogradnju su učili od brodograditelja iz Nizozemske. Ali ta je cvatuća luka uvijek bila na rubu gladi. Portugal je bio škrta i siromašna zemlja koja nije mogla proizvesti dovoljno mesa i pogotovo dovoljno žitarica, a ono što se moglo proizvesti jedva se moglo transportirati po lošim portugalskim putovima. Dobar dio žita morao se uvoziti. Ali onda su u 14. stoljeću portugalski trgovci i moreplovci došli na ideju. Zašto ne bi kolonizirali neko područje pogodno za uzgajanje žitarica. I našli su saveznike za taj potkvat u plemstvu, koje se onako nije moglo obogatiti od zemlje posjedništva. David Birmingham u knjizi Portugal i Afrika piše. Tisuću milja od obale Portugala ležali su nenastanjeni otoci Azora i Madeire. S razvojem brodova oni su postali bolje dostupni Lisabonu nego većina portugalske unutrašnjosti. Pokušalo se kolonizirati te otoke i tamo napraviti vrtove u kojima bi se uzgajale žitarice. Koncept kolonizacije bio je naučen od venecijanaca koji su utemeljili kolonije oko svojih faktorija na Bliskom istoku. Radna snaga dolazila je od evropskih emigranata koje je iz njihovih zemalja potjerala glad i od robova uhvaćenih na sjevernoafričkoj obali. Nužan kapital namaknut je od bankarskih kuća u Dženovi. Tako su postavljeni temelji žitne kolonizacije Atlantskog bazena. I na kraju će američke i kanadske prerije postati izvor žita ne samo za Portugal, već i za oko pola Europe. Prvi stupanj portugalske ekspanzije, onaj koji je pogonjen glađu za žitaricama, bio je uspješan. Bio je to samo prvi stupanj portugalske kolonizacije. Portugalsko širenje buknuće pod prinčevima Pedrom i Henrikom. Obojica su uz princa Duartea bili sinovi portugalskog kralja Ivana I i Filipa od Lancastera. Godine 1420. Henrik je počeo premati ekspedicije iz Portugala prema dalekim obalama drugih kontinenta. Njegov brat Pedro dugo je putovao pak Evropom, posjetio Englesku, Flandriju, Njemačku, Ugarsku, Moldaviju i Valahiju. Upoznao je granice Otomanskog carstva. Stih je putovanja donio i primjerek knjige o putovanjima Marka Pola. Dao je dijelo prevesti za svog brata Henrika. I tako se Henrik zaljubio u putovanja i otkrića. Ali nije to bila samo stvar strasti i ljubavi. Prinčevi su znali da se u putovanjima i kolonizaciji kriju i veliki novci. David Birmingham Piše. Uzgajanje žitarica donosi male prihode. Puno veći povrat kapitala, kako kada je u pitanju rad, tako i zemlja, može se ustvariti ako se poljoprivredni proizvod pretvori u alkohol. Alkohol se može puno bolje čuvati i može se prodati kada je cijena dobra, a ne kao u slučaju žitarica kada je proizvod sazrio. Drugi stupanj portugalskog širenja pokušao je utemeljiti prekomorsku proizvodnju vina. Portugalsko vino, kao i portugalske žitarice, trpljile su zbog loših prometnih uvjeta. Čak i u 18. stoljeću, kada je vino Porto postalo unosan izvozni proizvod, prijelaz preko brzaca rijeke Duro činio je da transport toga vina bude skoro suicidalni posao. Mogućnost korištenja koloniziranih otoka činio se puno privlačnijom mogućnošću. Teritorij izabran za to bili su kanarski otoci ispred obale Maroka. Godine 1415. militantni Red Krista, čiji je zapovjednik bio princ Henrik, prešao je u Afriku i zauzeo luku Ceuta. Cijelo ovo vrijeme traje sukob Španjolaca i Portugalaca Sarapima, koji drže južni dio Pirinijskog polotoka. Red Krista nije uspio zauzeti Maroko, žitnicu koja je žitom još hranila i stari Rim. Ali princ Henrik je primijetio postojanje otoka ispred Marokanske obale. David Birmingham piše. Za razliku od Azora, kanarski otoci su bili naseljeni i morali su se osvojiti prije nego što se na njima podignu plantaže. Preživjeli otočani su se pak nakon pokoravanja mogli priseliti da budu robovska radna snaga. Emigranti iz Portugala doplovili su na otoke kako bi podigli vinograde koristeći lokalnu i uvezenu robovsku radnu snagu. Henrik, kojeg su nazivali i navigator, iako se nije otisnuo niti na jedno putovanje, postao je glavni pokretač ekspedicije prema novim svjetovima. Pod njime su Portugalci razvili novi brod, portugalsku karavelu, unaprijedili kartografiju, navigacijske instrumente. Pod njim je buknula i pomarska trgovina. Ogroman se novac krio u trgovini začinima s Indijom i Dalekim Istokom. Trgovinu kopnenim putevima držale su druge zemlje, i ti putevi prelazili su preko teritorija kojima su vladali islamski vladari. Henrik je pak namjeravao uspostaviti pomorske putove kojima će se trgovati začinima, a te će putove nadzirati Portugalci. Ali pored začina bilo je još poticaja za putovanje i Robovska radna snaga postala je sve bažnija za portugalsku kolonijalnu ekonomiju. Potrazi za začinima pridružila se i potraga za robovima. Pored toga, portugalski istraživači su tražili pjelokost, rude, zlato i naravno drago kamenje. A svega je toga bilo u obilju u Africi. Godine 1441. jedna se karavela vratila s puta po zapadnoj oboli Afrike. Sa sobom je donijela teret robova i zlatni prah. Henrik je za nalazišta zlata u Africi saznao od Maura u Ceuti. S tim je zlatom htio ojačati portugalsku ekonomiju i dalje financirati putovanja i utemeljenje kolonije. Teret je ušut kao Henrikove protivnike koji su smatrali da on samo gubi vrijeme i uludo troši novce opremajući te ekspedicije. Do 1448. trgovina robljem je postala toliko razvijena da je utemeljena utvrda i skladište robova na otoku Arguin ispred Mauritanije. Bila je to prva europska trgovačka postaja utemeljena u Novom svijetu. Henrikov osobni kroničar Gomes Lanes de Azurara zapisao je da su prvi robovi koji su 1441. došli u Portugal imali lica oblivena suzama i da su se udarali dlanovima po glavi zbog žalosti što su razdvojeni od obitelji i porobljeni to nije zaustavilo portugalske trgovce i istraživače. Oni su se probijali dalje na jug Afrike. U kolovozu 1482. Diogo Cao je zaplovio do ušća rijeke Kongo. Gerald Bender u knjizi Angola pod Portugalcima piše: Zahvaljujući sretnoj nesreći tijekom prvog ovog putovanja u Angolu, četvoro njegovih ljudi ostavljeno je na dvoru Mani Kongo, kralja Konga. To je pak nagnalo Kao'a da uzme četvoricu talaca i odvede ih u Lisabon. Kralj Ivan II. gledao je na dolazak talaca kao na sjajnu prigodu za ostavljanje utiska na Manikongu i taocima je dao da uživaju u kraljevskoj dobrodošlici. Dobili su najbolju hranu, odjeću, obrazovanje i naravno vjeru. U isto vrijeme Kao'vi ljudi su dobili jednako veliku dušna uvjete na kraljevom dvoru u Mbanza, Kongu. Dva su kralje izmijenila veleposlanike i darove. Manikongon Zingan Kuvu je poslao članove kraljevskog klana u Lisabon kako bi zatražio misionare i obrtnike. Kralj Ivan II. suglasio se s tim zahtjevom, ali je ekipi još dodao i učitelje i istraživače. Ubrzo nakon njihova dolaska u Kongo 1491. Kongo i većina kraljevske obitelji plemića bili su kršteni u katoličkoj crkvi. Činilo se da će dva kraljevstva postati prijateljska. Sin na Kuo Mbemba Nzinga naslijedio oca na prijestolju i čak uzeo ime Alfonso I prema portugalskom kralju. Ali Portugalci su sve više na tu kraljevinu počeli gledati kao na izvor robova. Pored toga pojavile su se glasine o velikim rudnicima srebra unutrašnjosti. Paolo Díjež de Novaiš, unuk Bartolomea Dieza, prvog evropenina koji je oplovio rd dobre nade, je u ime Portugala počeo s agresivnijom politikom. Prvo je osigurao obalu, onda je 1575. s 400 naseljenika osnovao u Luandu. Ratovi pokoravanja onoga što će postati Angola potraja će sve do 1680. godine. Rudnici srebrani su nađeni, ali je cvala trgovina robljem, slonovačom, bakrom i voskom. Kasnije se počelo eksploatirati drvo, pojavile su se velike plantaže kave, palmi, kakao. Na kraju je na red došlo i rudno bogatstvo. Dijamanti su pak bili najvrijedniji dio tog bogatstva, govori vojni i obaveštenje analitičar Fran Višnar. Sve te sirovine, rudače minerali, skupi, koji su na cijeni osobito dijamanti, su zlako ob Afrike. To je propast zapravo Afrike, osobito ovog dijela koji ste spomenuli. Zlato je naravno na cijeni, kobalt, bakar, nafta koji ima više u Južnom Sudanu i u Kabindi, ovom dijelu Angole. Međutim, diamanti su upravo najpogodnije sredstvo za trgovanje za plaćanje administracije vlastite, lokalne ili nono šire, za opremanje poluvojnih skupina, vojski, zandarmerija i slično. Jer u prirodi, u prirodnom stanju, dijamant kao najtvrđi mineral nalazi se u krupnijim komadima, recimo u Kongu i onda dolje prema Sierra Leone se pronalaze komadi od 1500 čak do 3000 karata. Vrijednost dijamana se određuje u karatima. Jedan karat ima 0,2 grama. To znači da jedan takav komad od 3000 karata ima preko 600, 600 grama, 620 ili 650 grama. I od njega se može napraviti nekoliko stotina briljanata manjih dijamanata najviše kvalitete. Dijamanti se obrađeni, izbrušeni lako prenose i mnoge afričke vođe radije kad dobivaju e, mito, a većina je korumpirana, radije to uzima u dijamantima nego u zlatu u onim zlatnim teškim polugama koji e, uzima puno prostora, ne može se unositi niti i avion ili druga prevozna sredstva. A s druge strane zemlje koje posjeduju diamante mogu ga e, prodati legalno bilo gdje u svijetu jer se diamant kojeg može rezati samo drugi dijamant koristi u 110 različitih industrijskih i medicinskih grana. Bima te dijamantna svrdla za bušenje stena, pronalaženje nafte, zemnog plina i tako dalje. Tako da zemlja koje ga posjeduju su i kako svjesne svojih, svojih mogućnosti. Ljegovina Robljem uzela je zamah u trećem stupnju portugalske kolonizacije. Između 1456. i 1460. portugalski pomorci posjetili su zelenoradske otoke. Udaljene oko šestotinje km na zapad od obale Senegala. Otoci su bili nenastanjeni. Kodine 1462. osnovano je prvo portugalsko naselje, grad Ribeira Grande. Zelenorrtski otoci postaće poznati po svojoj tekstilnoj industriji. Ta će pak industrija ovisiti isključivo o Radne to će pak povećati potražnju za robovima koje će opet Portugalce prisiliti da dublje krenu u Angolu. David Birmingham u knjizi Portugal i Afrika piše. Portugalu je nedostajalo tekstila kao što mu je nedostajalo žitarica. Jedan od razloga za povećanje izvoza vina bio je taj što se novcem od izvoza uvozilo vune tkanine iz Engleske. Pamuk se također masovno kupovao od muslimanskih nabavljača u sjevernoj Africi i nakon što je otkriven put oko dobre nade iz velikih tekstilnih pogona u Indiji. Ali zelenorrtski otoci pružili su prigodu za razvijanje kolonialne tekstilne industrije. Na otoku su podignute plantaže pamuka i indiga za izradu tkanina i njihovo bojenje. Radna snaga nabavljala se na afričkom tlu. Tkanine su se izrađivale tako da ugode ukusu potrošača u Africi. Industrija se uskoro počela sama pogoniti. Tkanine izrađene na otocima prodavale bi se u Africi. Za taj novac kupovalo bi se još robova kako bi se povećale plantaže. Jedini doprinos europljana bio je morski prijevoz. Portugalci su prevozili tkanine uzduž Afričke obale, profit je bio u robovima. Kada se podmirila potreba za robovima koji su bili potrebni za tekstilnu industriju na zelonarodskim otocima, oni su se prodavali u Portugal, kako bi radili na imanjima na jugu zemlji. Robljem su trgovali Arapi, Portugalci, Španjolci, Francuzi i Britanci. I oni su vozili te konvoje u dva smjera, u Sjevernu Ameriku i Južnu Ameriku, odnosno u Brazil. I u Brazilu vi danas imate milijun potomaka Bantu Crnace iz Angole, istoplunda kraljestva, kojim je slomljena krađenica zahvaljujući takvom odljevu stanovništva, prisilnom da kako, na najgore moguće načine, kao da se radi o psima ili šakalima, a vi danas u brazilskom, portugalskom imate mnoge bantu riječ imate folklor upravo iz tog dijela Angole imate e, onaj njihov e, stilizirani e, onu borilačku vještinu kapoeira koji je zapravo jedna varijanta karata je još e, e, je bio je zabranjen pa je onda pretvoren u ples a portugalska kolonizacija je bila i dobra i loša oni nisu bili tako okrutni i prepredeni, podmukli kao francuzi ili, ili, ili ovi britanci ili nemilosrdni poput Arapa ako nisi prešao na islam nikakve šanse nisi imao opstanak. međutim nisu bili rasno isključivi nije bilo te segregacije mješali su se sa tim stanovništvom, veliki broj mješanaca to i pokazuje međutim tako su eksploatirali ta područja da je već u ovoj novoj epohi, u 20. stoljeću, ta Angola je to i kako osjećala, Mozambik također, koji zapravo nikada nije bio na tom stupnju razvoja kao Angola. Trgovina robljem dobila je na zamahu kada je Portugal zauzeo otoke Sao Tome i Principe ispred Delta rijeke Niger. Tlo na tim otocima bilo je izuzetno plodno i bilo je dovoljno padalina. Bili su to idealni uvjeti za uzgoj šećerne trske. Šećer je tražio puno veći stupanj organizacije od ostalih usjeva koji su se uzgajali u umjerenoj i tropskoj klimi kolonija na Atlantiku. Trska se morala proizvoditi u dovoljno velikim količinama da bi se opravdala investicija u mlin za mljevenje Trske i bačve za kuhanje. Trska je također tražila radnu snagu koja bi se mogla natjerati da intenzivno radi u vrijeme žetve, kako bi se osiguralo da se zrela Trska samelje uz što manju odgodu. Šećer se činio idealnim za ekonomiju utemeljenu na robovskoj radnoj snazi i robovi su ukupovani u obježnim kraljevinama Benin i Kongo. Industrija je tako cvala da je otok uskoro postao premalen za nju i plantaže šećera počele su se širiti na druge portugalske kolonije, prije svega u sjeveroistočnom Brazilu. Portugalski uspjeh u zgajanju šećerne Trske i golemi prihodi koji su dolazili od tog uzgoja potakli su evropske sile da se i same okušaju u tom poslu. Sve to zahtjevalo golemi broj robova koji su radili na tim plantažama i u pogonima za preradu Trske. Za Angolu to je pak značilo da su Portugalci u potrazi za robovima krenuli dublje u Afrički kontinent i tako proširili svoju vlast. Od 17. stoljeća oni više nisu sami hvatali robove, već su ih otkupljivali od skupina Afrikanaca koji su sami i lovili ljude ili su ih porobljavali zbog duga sudskih kazni ili su robove nabavljali od roditelja koji su prodavali svoju djecu u vrijeme gladi. Robovima se u Angoli službeno trgovalo do 1836, ali se neslužbena trgovina nastavila sve do 1875, kada je u kraljevstvu Portugal zabranjena trgovina robovima. Potpuna zabrana trgovina robljem nastupila je tek 1911. nakon što je proglašena Republika Portugal. Republika je zaustavila trgovinu robljem, ali je poduzela potpuno osvajanje Angole, uklanjujući posljednje ostatke starih kraljevina. Godine 1912. na sjevero-istoku Angole Portugalci su počeli aluvijalno vađenje dijamanata. Kroz cijelo ovo razdoblje u zadnjih 30-40 godina sve afričke države koje su posjedovale tako ogromna bogatstva u mineralima i rudačama su uglavnom to iskoristile za ratovanje. Bilo sa susjedima a još više u vlastitim građanskim ratovima, međuplemenskim sukobima, nevjerojatnim etničkim čišćenjima u središnjoj Africi gdje je poginulo na milijune ljudi, uglavnom civila i u biti to ogromno bogatstvo svega 1 ili 2% je pretočeno u dizanje društvenog standarda, unapređivanje napređivanje cijele društvene strukture i socijalne u tim državama, tako da mi danas u pojedinim državama vidimo jedno vrlo tragično stanje, recimo jedna Angola koja je upravo ušla u jedan takav čorsokak, jedna zapuštena zemlja na koju su svi zaboravili, a sjetimo se sredinom 70. godina na vrhuncu hladnog rata Angola je bila u središtu svjetske pozornosti, zbog čega? Pa ona je imala tu nesreću da se prvo u njoj stvori e, nakon urušavanja portugalskog kolonijalnog e, carstva, već tamo negde početkom 70. godina, da se stvori nekoliko nacionalnih oslobodilačkih pokreta koji su se razlikovali ideološki, plemenski, čak i po e, jeziku. Međutim, svi su svojatali tri stvari. Prvo su bili diamanti, Angola je danas treći svjetski proizvođač dijamanata jer sa tim su mogli kupiti sve ostalo, dobiti političku i vojnu podršku. Zatim druga, a koja je danas najvažnija je nafta koja je koncentrirana na onoj enklavi kabinde i treća stvar ostale sve rude, rudače minerali od zlata preko urana i rijetkih, rijetkih minerala odnosno metala. 28. svibnja 1926. godine dio portugalske vojske izvoje državni udari i vlast u zemlji je preuzela privremena vojna vlada pod generalom Antonijom Oscarom de Fragoso Carmono. Godine 1932. predsjednik vojne vlade postaće Antonio de Oliveira Salazar, koji će vladati Portugalom sve do 1000. 1968. kada će ga on isposobiti možda ni udar. Njega je na mjestu predsjednika vlade zamijenio Marcelo Caetano. Te 1974. najdugovječniji autoritarni režim navršio je 1948. godinu. Za Portugal i njegov režim važnu su ulogu imale njegove kolonije. Nakon drugog svjetskog rata njegovo kolonijalno carstvo sastojalo se od istočne polovice otoka Timor malene kolonije po imenu Makao koja se nalazila preko puta Hongkonga sa i principaja Vineje Bisao iz Elenovrtskih otoka. Najveće pak blago u tom kolonijalnom carstvu činili su veliki posjedi na jugu Afrike, Angola i Mozambik. Kolonije su bile važne kako zbog prestiža. Do 1960. ih nestala su Evropska kolonijalna carstva u Africi. Pomojoj ih je vjetar promjena, kako je dekolonizaciju nazvao britanski premijer Harold Macmillan. Salazar i njegov režim nisu namjeravali dopustiti da ti vjetrovi promjena pometu i Portugalsko carstvo. Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike piše. U Angoli su otkriće nafte, širenje rudarstva i cvatuća industrija kave proizveli ekonomski procvat. I Angola i Mozambiksu su privlačili strane investicije. Gradovi Portugalske Afrike, Luanda, Lurenko, Markeš, Beira, Lobito, Benguela, bili su među najmodernijima na kontinentu. Imali su svoje novine, radiopostaje, sportske klubove i muzeje. Do 1960. godine je Luanda, glavni grad Angole, postala je treći po veličini grad u portugalskom području. Veći su bili samo Lisabon i Porto. Bijelostanovništvo u Angoli popilo se do brojke od 200 tisuća. Portugal je, poput Francuske, smatrao svoje afričke kolonije prekomorskim provincijama, neotuđevim dijelom Portugala. Salazar koji je željeznom rukom vladao Portugalom od 1932. godine, nije namiravao ništa mijenjati. Mi smo u Africi više od 4 stoljeća, nismo stigli jučer, rekao je u studenom 1960. govoru pred Narodnom skupštinom. Pored prestiža, kolonije su bile važne za portugalsku ekonomiju, posebno kada je u Angoli otkrivena nafta i kada je počela pojačana eksploatacija dijemanata. Ali početkom 60. godine 20. stoljeća počeli su ustanci protiv portugalske vlasti. Godine 1961. došlo je do prvih velikih oružanih sukoba u Angoli. Portugal je sve do 1974. pokušavao slomiti oslobodilačke pokrete u kolonijama. Mnogi od njih i bili su pred slomom ali onda se slomio evropski najdungovječniji režim. Godine 1974. vojska je izvela državni udar i izbacila slasti režim. Nova je ljevičarska vlada 1975. dala nezavisnost svim kolonijama. Tako je Angola dobila svoju nezavisnost. Kad su se Portugalci 1975. godine konačno povukli, kad su vidjeli da, ne, da se ne isplati više ginuti i to braniti, oni su povukli preko 300 tisuća svojih ljudi koji su se tamo rodili, kao oni francuzi u Alžiru. S njima je otišlo isto toliko mjišanaca i onih koji su surađivali s njima da Tlangola odma ostaje bez 600 tisuća ljudi koji su održavali njihovu infrastrukturu. Umjesto toga dolazi do jednog krvavog građanskog rata koji je trajao te 1975. sve do 2002. godine. I od je 400 tisuća života, dva milijuna ljudi je raseljeno, neki trajno, bježali su u Brazil ili u Portugal i milijun ljudi je teško ranjeno, tamo ima Skoro milijun invalida koji dan danas trpe posljedice bez značajne, učinkovite, zdravstvene i socijalne zaštite. Tri su se pokreta naticali, naticali za vlast, ali stvari su se tu brzo razriješile. MPLA, prosocijalistički, prokomunistički pokret koji je vodio vrlo inteligentni vješti političara Gostinjo neto i njegovim odlaskom stvoren jedan vakum u Angoli koji dan-danas nije opunjen, koji je odmah išao na glavni adut. Imamo nafte, imamo dijamanata, imamo svega ostalog i pomozite nam. Taj je poziv upućen Moskvi, međutim Moskva se nije usudila izravno intervenirati zbog toga, jer bi došlo do, vjerojatno, do američkog mješanja, pa je zato uzela onda zamjenjujuće snage, pozvala je Kubance. Godine 1975. portugalci su se povukli za Angola. Tri oslobodilačka pokreta počela su borbu za vlast. MPLA oslanjala se na Sovjetski savezi Kubu. Sovjetski savez je pak oklijevao poslati veliku pomoć jer je smatrao da vođa MPLA vodi lošu politiku. Predsjednik Tanzanije Julius Njerere je veleposlanik u Njemačke demokratske republike izjavio da je Agostinho Neto, vođa MPLA, dobar liječnik i pjesnik, ali loš političar. Sovjetski funkcionari složili su se s tom ocjenom. Mala je sovjetska pomoć došla u Angolu, ali u mjesecima koji su prethodili odlasku Portugalaca većina je pomoći došla iz Kube. Pomoć su dopremila dva broda. Jedan od njih zvao se Herojski Vjetnam. Piero Glihehes u broju 8 i 9 časopisa projekta za međunarodnu povijest hladnog rata piše. Pripadnici Kubanske vojne misije u Angoli počeli su stizati u kolovozu 1975. i nastavili su dolaziti tijekom rujna. Svi su doputovali zrakoplovima na komercijalnim letovima. Ostale su dopremila tri kubanska broda koja su isplovila iz Havane od 16. do 20. rujna. Tri su broda dopremila oružje i opremu za središte za obuku revolucionara. Među oružjem je bilo i 12.000 čehoslovačkih pušaka. Nisu im mogli dati sovjetsko oružje jer su 1965. godine Moskva i Havana potpisale sporazum po kojemu je Kuba od Sovjetskog saveza morala tražiti dopuštenje za davanje sovjetskog oružja trećoj strani. Također su ti brodovi dopremili kamione kako bi se ljudi i oružje dopremili do središta za obuku. S kamionima se pojavio jedan problem. Oni su došli u jadnom stanju. Raúl Díaz Argeles, visoki kubanski časnik, predao je ovaj izvještaj. Ovdje su udaljenosti vrlo velike i mi nemamo ni mehaničara niti pričuvnih dijelova. Komandante, ovo je najveća operacija koju smo ikada poduzeli i mi je izvodimo u najgorim uvjetima. Mi imamo malo vremena za planiranje i skoro nikakvo znanje o ovoj zemlji. Moramo improvizirati. Kubanski vojnici nekako su uspjeli improvizirati i obraniti Luandu. Ali 14. listopada 1975. granicu između Angole i Jugosapadne Afrike današnje Namibije prešla je kolona Južnoafričke vojske. Sovjetski savez je odlučio da je vrijeme da se ozbiljno pomogne Agostinu netu bez obzira kako on loš političar bio. Sovjeti su u Angolu dopremili velika kubanska pojačanja i ona su spasila MPLA. Sovjetski savez je prebacio morem ili transportnim zrakoplovima prebacio je u Angolu da brani MPLA i njegovu vlast koja je zasjela u Luandi, bez ikakvih naravno izbora. Prebacila je ukupno 36.000 kubanskih vojnika. Arhive su otvorene na Kubi. Rao Castro je to nedavno i sam potvrdio. Ne 12, 15, 20 koliko je Zapad procjenjivao, nego 36.000 vojnika Tri kompletne pješačke i motorizirane divizije i jedna samostalna brigada. Kosti svoje to, tom ratu, gdje su se mješali i drugi izvana, poginulo je između 5.000 do 6.000 kubanaca i još toliko je teško ranjeno invalid molidi i slično. Mislim da Amerikanci su čak navodili da ih je poginilo 20 tisuća što je pretjerana brojka je dolazila iz redova drugoga takmaca MPLA pokreta Unita koje je vodio Jonas Savimbi koje i što je paradoksalno on je na koncu izgubio život, jer su ga komandosi MPLA, odnosno angolske vlade, ubili 2002. godine, kad je bio napušten od Amerikanaca i svih. Hladni rat je odavno završen i oni ga više nisu trebali. Više nije kontrolirao rudnike dijamanata, nalazišta, do nafte nije mogao doći, tako da on nije imao nikakvu uporabnu vrijednost. Portugalci su ga odavno otpisali jer je on bio prvi zapravo gerilski vođa u Angoli a i u tom dijelu Južne Afrike, on je pokrenuo borbu protiv Portugalaca, bio je vrlo uspješan jer je njegov uzor bio Mao Cedung. On je to dobro studirao i njegova gerila Cijelo vrijeme u borbi protiv Portugalaca i kasnije protiv MPLA, Kubanaca i, i Sovjeta, Rusa, vođen je na kineski način. On je doista to primjenjivao striktno. Organizacija afričkog jedinstva pokušala je zaustaviti građanski rat u Angoli. U siječnju 1975. pozvala je trojicu vođa Agostinja Neta, Jonasa Savimbija i Holden Roberta iz FNLA ili Nacionalnog fronta za oslobođenje Angole na susret na kojemu je dogovoreno stvaranje privremene vlade ona je prije odlaska portugalaca trebala omogućiti održavanje slobodnih izbora. 31. siječnja privremena vlada ušla je u urede u Luandi. Nedugo nakon toga u glavnom gradu došlo je do sukoba između trupa MPLA i FNLA. Ubrzo se razmahao građanski rat i Angola je postala jedno od velikih pojišta hladnog rata. Na tom bojištu sklopljena su neka čudna savezništva. MPLA je imala konvencionalne saveznike. Bio je to ljevičarski pokret i podržavali su ga Sovjetski savez, Kuba i veći dio tada postojećeg socijalističkog svijeta. Ali unita i ona sa Savimbija imala je čudne saveznike predsjednik Sjedinjenih američkih država Gerald Ford ovlastio je državnog tajnika Henryja Kissingera da pokrene veliku operaciju pomoći FNLA i UNITI. Ali Savim bi je još primao pomoć i od Narodne republike Kine i Južnoafričke republike. Pored toga, novcem od Dijemanata unajmio je plaćenike iz Zapadne Europe. Na kraju, MPLA je uz veliku pomoć Sovjetskog saveza i Kube uspjela pobijediti u toj prvoj fazi građanskog rata. Ali to je bio tek početak. Martin Meredith u sudbini Afrike piše. Početkom 1976. pala je glavna utvrda u nite Huambo. Savimbi se morao povući u istočnu Angolu. Francuski plaćenici savjetovali su mu da s njima pobjegne u Južnu Afriku kako bi tamo pričekao na povoljnije okolnosti, ali Savimbi je odbio ponudu. Situacija se neće promijeniti ako čekam na nekom drugom kraju Afrike, rekao im je, ali može se promijeniti ako ostanem u Angoli. Postavljena je tako scena za godine unutarnjih sukova. Savimbi se nastavio boriti protiv vlade MPLA. Njegove pristolice bile su modane. Novinar magazina Time je 1975. na jednom zidu u gradu Silva Portu vidio ovaj grafit. Bog je na nebesima, Savimbi je u Angoli. MPLA je pak pokušala s kubanskim snagama skršiti Savimbije u pobunu. On je držao Jonas Avimbi je držao 70-80% posto teritorija Angole, a primorske gradove i veće gradove je država MPLA. Tako tada država nikada ne imala zajedničke institucije, infrastrukturu i sl. Ali svi su mogli ratovati upravo zahvaljujući dijamantima. Jonas kopao, izbuši zapravo taj dio Angole koji je držao. To je odlazilo u velikim multinacionalnim kompanijama u nizozemskoj gdje su se ti diamanti brusili i kasnije preprodavali. Za uzrat je dobivao savjetnike, dobivao je novce i odriješene ruke da može protiv MPLA činiti šta hoće. On je uspostavio najbliže savjezništvo sa Južnom Afrikom koja je tu odigrala jednu od ključnih uloga. Ona je zapravo bila veća zamjenjujuća snaga Amerikanaca nego sam Savimbi koji je mogao dići 10, 20, 30 tisuća ljudi, a Južno Afrikanci su ipak imali 50, 60 tisuća vojnika pod naoružanjem izvrsno izježbanih i stalno su bili u toj Angoli sve dok se nije razriješio pitanje same Namibije jer je Južna Afrika promatrala Angolu, ne samo kao jedan izvor strateških sirovina, nego prije svijega kao bazu ona područja koje je držao prosocijalistički MPLA, jer je tu namibijski oslobodilački pokret svapo imao svoje baze. I južnoafrikanci su najmanje deset godina stalno upadali Angolu i bombardirali, uništavali te baze. S druge strane, južna Afrika njoj nije odgovaralo da u svom najbližem susistu ima dobije ruse i dobije kubance. A kubanci su dobukli najtežu tehniku, topove, više bacače raketa, tenkove i ono 75. godine u onom bezvlašću kada odlaze Portugalci i kada slabašni MPLA preuzime vlast u Luandi, glavnom, glavnom gradu, taj vakum želi iskoristiti Južna Afrika Formira nekoliko kolona motoriziranih i praktički želi doći do Luande. 14. listopada 1975. godine granicu između Angola i Jugozapadne Afrike, današnje Namibije, prešla je kolona Južnoafričke vojske koja je nosila naziv Zulu. Tako je počela operacija savana. Južnoafrički režim nije mogao dopustiti da MPLA zavlada Angolom i tako pruži utočište Svapov, organizaciji koja se borila za nezavisnost Jugozapadne Afrike, koja je okupirala Južnoafrička republika. Usto Angola u kojoj bi vladala MPLA pružila bi utočište i pripadnicima Afričkog nacionalnog kongresa. Koloni Zulu uskoro se pridružila i kolona pod kodnim imenom Foxbat. Južna Afrika nije uspjela zbaciti vladu MPLA, ali njezine trupe nisu napustili Angolu. Ta je zemlja postala jedna od najužarenijih bojišta hladnog rata. Koliko je pak tu bilo čudnih savezništava, govori primjer Holden Roberta. On je bio ljevičar koji je dobivao pomoć i od Cije, koja mu je dala 300.000 dolara kako bi osnovao televizijsku postaju Ali dobivao je pomoć i od Narodne republike Kine, koja mu je poslala nekoliko stotina instruktora. Godine 1975. U svom tom kaosu vlada MPLA se ipak uspjela održati. Kubanske trupe su bile izuzetno korisne, ali Sovjeti Moskva je to masno platila. Ona je skroz negdje do završetka hladnog rata plaćala Kubanski ekspedicijski korpus 10 milijuna dnevno. jer toga je zapravo Kuba živjela. Na Kubi je bilo prestižno prijaviti se ko dragovoljaci otići u, u Angolu, jer si dobivao i dnevnice, osigurao si život svoje obitelji u danjih nekoliko godina, kasnije su u domovini imao privilegije. Dan danas na Kubi vi imate veterane angolskog oslobodilačkog rata ne nekog drugog. Danas u Angoli situacija je doista tragična sa ovim izborima slobodnim se oteže ovaj novi su Araiš predsjednik oteže već devet godina s druge strane gradovi su toliko zapušteni da mnogi tvrde da je ono angolsko, odnosno lunda kraljevstvo Bantu Crnaca u 17. i 18. stoljeću. to je bilo jedno veliko kraljevstvo, veliko carstvo zapravo, da je bilo u mnogim stvarima naprednije nego neki dijelovi poharane i opljačkane Angole. Tijekom hladnog rata Angola je pretvorena u pustinju, usprkos svom rudnom bogatstvu. Vlada MPLA pokušala je kopirati sovjetski sustav. Martin Meredith piše. Prihodi od nafte bili su jedini izvor bogatstva. Nafta je omogućila vladi da plati rad protiv unite, da plati uvoz hrane kojom se hranilo gradsko stanovništvo i da osigura novac za luksuzni život nomenklaturi MPLA. Selskom stanovništvu ostavljeno je da se brine samo za sebe. Dok je elita MPLA uživala u svojim supermarketima, dobro popunjenim talijanskim slasticama, škotskim viskijem i crvenim mesom, obični ljudi su provodili sate čekajući u redu kako bi dobili malinu porciju riže i krumpira. Ulična trgovina nije se obavljala novcem već robom, plaćalo se jajima, limenkama, piva ili drugom robom. U svojem predsjedničkom stožeru smještenom u Futungo de Belasu, to je moderni kompleks zgrada koje su na uzvisini koja gleda na more izgradili kubanci, Eduardo Dos Santos, nasljednik Agostinja Neta, uživao je u luksuzu i rijetko je napuštao svoje odaje, to je bio udaljeno od jada luande, njezinih propalih zgrada, nestašica struje, epidemija kolere, njezinog smrada i propasti. Tijekom vladavina MPLA događale su se krajnje čudne stvari. Naprimjer, vlada i kubanski vojnici, plaćeni sovjetskim novcima, čuvali su naftne platforme u vlasništu zapadnih naftnih tvrtke. Savim je pak od UNITE napravio svoju privatnu organizaciju, plaćenu u pravilu trgovinom dijamantima. Tu organizaciju koristio kako bi se pak dokopao vlasti u Luandi. Savimbi je bio okrutan diktator. Naprimjer, ne samo što je dao ubiti jednog od svojih suradnika, Tita Čingunđija, već je dao da se ubiju i dvoje njegove djece. Klave su im razbijene od drva. Savimbi je ustao imao i nezasiten seksualni apetit. Ako bi se, naprimjer, neki njegov časnik namjeravao ženiti, Savimbi bi inzistirao da buduća supruga spava s njime. Bila je to neka vrsta inicijacije. Sve je to Angolu dovelo u katastrofalno stanje, govori vojni obavješteni analitičar Fran Višnar. I bez pomoći nema više nikakve pomoći, Rusa više nema, Kubanci su se odavno povukli jer su bili korisni samo kao borbene trupe, a do, na jugu Afrike je došlo do obrata demokratskog i crne vlasti koja se ponaša potpuno drugačije, a Namibija je jednako tako napredna. Iako i tamo ima puno problema, ali ni približno ovakvih kao što su ovi u Angoli. I zaista, kad govorimo o Angoli, možemo reći da je ona žrtva upravo svoga bogatstva, koje uopće nije iskoristila. To je jedna od najsiromašnijih država u Africi, Vlasti su lukave, pa onda kao društveni podmazivač narodu podvaljuje brazilske tv novele, mnogi su jako dobro rađene evo, i to narod, 95% stanovništva to gleda svakodnevno po pet različitih serija, one kuće, to globo iz Sao Paola i na taj način zapravo se amortizira činjenica da nema socijalne pomoći, da nema zdravstva a kinezi, oni eh, dolaze kineski inženjeri u Angolu grade puteve, obnavljaju zapravo pruge, brane krupne industrijske objekte a sve se to plaća u tri valute, prva je nafta, drugi su diamanti treće zlato. Angola je danas poharana zemlja. Iako je prebogata naftom, dijamantima i drugim rudnim bogatstvima, to je jedna od najsiromašnijih zemalja na svijetu. Ali postoji zemlja koje su njezina rudna bogatstva, među njima i diamanti, upropastali još gore nego što su upropastali Angolu. U u 19. stoljeću pisac Joseph Conrad nazvao srcem tame. Riječ je o Kongu. O njemu ćemo govoriti sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Povijest četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek ščitao Ivan Kojunčić. Emisiju snimila Lana Deman, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.